Dober dan oziroma dober večer na prvi kritiški debati festivala Pranger. Teče tretji dan Prangerja, dva dneva smo že pri v Ljubljani, zdaj pa smo se preselili na tradicionalna prizorišča Prangerjeva, danes na Sladko goro. Najprej bi rad lepo tri kritike selektorje, Zora, Pevca, Barbaro Pogasi pa potem bi kot vidite je letos ena sprememba in zdaj če malo samo všečno rečem, sem ta sprememba v tem trenutku jest. zato bi se zdaj zahvalil Petri za prejšnja leta za vodenje. sicer bo Petra vodila debato o že jutri in pa v soboto bo debato moderiral Robert Titan Felix. Zdaj, Prosim, ki je bil pred Petro moderator, tako da uh, to je za me krst. Vsaj, če ne štejem študentskih kritiških debat, tako da um, to je za ovod. Sedaj pa, um, pa med nami uh, z velikim veseljem predstavljam, uh, pozdravljam tudi vse tri pesnike, ki bodo danes obravnavanje. Iva uh, uh, Stropnika, uh, Kot, kot Kristino Hočevar in pa Janeza Ramoša, hkrati pa seveda tudi vse eh, druge, ki jih bomo bolj podrobno spoznali v naslednjih dnev. Zdaj samo še toliko, da nekako nakratko opišem eh, potek razprave ali pa približno očrtam, kako bo teklo. Eh, Začel bomo eh, z izborom Zorana Pevca. Zoran bo predstavil svoj, svojo temeljitev izbora in dač, svojo kritiko, na kar bom k podobnemu početju opredelitvi do izbora, Zoran je tudi oba ostala selektorja. Potem dobijo besedo hvesniki, na kar bomo odprli debato za za celotne omizije. Tako da vseeno bi uh, te predstavitve nekako čeresni nojno, um, brez intervencij iz publike, um, da se nekako ta razprava čeče. Tako da zdaj uh, bi, se pravi, začenjamo z Zoranom Pevcem, z, uh, z njegovim izborom današnjim in sicer zbirko XXXL, velike ljubezni, 69 lirsko-slovarski gnes prometejskih orlov. Pesnika Eva Stropnika. Uh, išla je lansko leto pri založbi pevec iz Maribora. in um, pa kaj bom povedal, njej več bodo povedal kritiki. Zdaj, um, Zoran Pevec je letos z nami drugič, kar pomeni, da se, je, da se mu z letošnjim, z letošnjim letom izteka mandat Kritika Selektorja. Lansko leto pa ni nastopo v tej vlogi deloma zato, ker se je na selektorsko mesto vrnil Brani Senegalčnih deloma, pa zato, ker je Zoran Pevec tudi Lani izdal zbirko. In nekak je dogovor tak, da v tem letu potem mandat kritiku v selektorju zamrzni. Zoran Pevec živi v celju, je pesnik književni kritik in iz, In kot sem rekel, že je bil gost Rangarja, tako da nekako pozna sam potek in ga kar vabim, da predstavl svoj izbor. Pa lepo, lepo pozdravljeni. Zdaj, tako, za začetek bi morda povedal, V slovenskem književnem prostoru na leto izide zelo veliko književnih pesniških zbirk. Poznam pa tudi kar veliko književnih kritikov, ki so zaradi tega nekako vznamirjeni. Moram reči, da jaz pravzaprav za prav zaradi tega nisem vznamirjen. Takrat, ko kdo to reče, se vedno spomnim, na mnenje Donalda Hola, ki je rekel, oziroma pisal o tem, da vseh časih odkar izhajajo pač književne zbirke je večina del slabih, nekaj pa dobrih. Potem se najde v nekem času nek človek, ki piše o tem in je seveda vedno tepec, ker govori o tem, kar je seveda vedno res. Uh, skratka, od teh 200, recimo 300 zbirk izide v enem letu je zagotovo 20-30 zelo dobrih pesniških zbirk in mi trije, ne vem kako sta se pač odločila moja dva kolega Krikiška, uh, se pač uh, mora odločiti za tri. Uh, uh, ob tem, ko sem se pač odločil za tri, uh, sem si moral narediti najprve neke kriterije. Prvi kriterij bil seveda ta, ta, da so te pesmi kvalitetne, po mojem imenju seveda. Znotraj te kvalitete sem pa potem naredil tako en taki zbor. Vedno se odločim za eno pesnico, zaradi kot, zakotovajo med temi 300 sej ena dobra. Potem Drugi je, kriterij je ta, da en že znam pesnik, tretji kriterij je pa ta, da se mi zdi, da je nekdo od teh pesnic oziroma pesnikov nekaj zelo posebnega v slovenskem prostoru. Tko, in na ta način sem se pač odločil letos vseeno pa za dve, ženske bi Majo Vidmar in Katjo plus. Zelo blizu mi je bila seveda tudi Kristina Hočevara, ampak mi je že nekdo drug pre potem pa za pesnika, ki ne živi v Ljubljani, kar se mi zdi, morda v tem trenutku še bolj pomembno kot to, da pesnik, kar se mi zdi, da nekako ljubljanski prostor, zauzeva tisti prostor, ki hoče biti dominantni, kar je po svojo seveda normalno, glede na to, da gre za glavno mesto, ampak po drugi strani se mi pa vseeno ta uh, kvota pesnic oziroma pesnikov iz drugih uh, okoli Slovenije zdi premehnila. Dobro, to na kratko. Uh, Ivo, Stropnik. Ivo Stropnik je zdal zbirko uh, velike ljubezni 49 lirsko slovarskih gnez, prometejskih orlov in tle se ne gre za nekakšno opisovanje sentimentalne ljubezni za neko patetično ali tako se meni zdelo, ampak gre za to če vznam za izvor badjevo mišlensko mišlenski kod da se prav zaprav. Nobena stvar ne more začeti brez ljubezni. Pravi, ne gre za to, da gre govor o ljubezni, ampak gre za odnos do neke stvari. V tem primeru pač se za poezijo. Pesniki, ostropnike, velike ljubezni, umestil v, v štiri sklope. Pesnik je umestil te velike ljubezni v štiri sklope in sicer vsi se začnejo zl. Uh, verjetno je to bil tudi nek poseben namen – labirintske, lajevske, ljubezneške in lubrikanske. Vsi so uravnani v ljubezen, vendar ne gre uh, le za odnos med moškim in žensko, se pravi za to pač, uh, tradicionalno oziroma klasično razmišljeno v ljubezni, ampak gre za uh, generatore ljubezenskih dogodkov, različnih pomenskih in podpomenskih enot na nivoju jaz ti, oziroma jaz ono tudi v razmerju do narave, do historičnega so z drugim in do drugega v najložjem bivanskem okolju, družini ali na drugi strani celokar v celotnem vsem kozmosu. Kar se mi zdi po svoje blizu tem spinozovskem sive sive natura. Kljub naslovnemu namigovanju s tem XXL oziroma 69, seveda ne gre in lubrikanti ne gre za pornografskost, pesmi ne zahajajo v polske osebine, kar se mi zdi zelo pomembno. So pa večinoma prizorišče dvojega, ki ni le spolno, temveč presem eksistencialno razmirje. čas varirajo med filozofsko konotacijo, kozmornogijo in vsakdajno denotacijo človekovega divanskega okolja. Tako so nekako zastavljene tudi te Do, do, določeno vodne misli oziroma stališča, kjer recimo iz popolnoma navadne mati kruh pečete oblično do nekega bolj filozofskega, recimo Sokrati bil, ki par v tu se, mi, tu se mi zdi pomembno predvsem to, da pijemo kavo. <laughs> tu se mi zdi pomembno predvsem to, Da, da zna do, do, zelo dobro ovlada nekako filozofsko razmišljanje, na drugi strani pa iz teh enostavnih vsakdanjih stvari zna dvigniti besedo na, pač na neko pesniško raveno. Pri pristopniku, kolikor ga poznam do, zdaj, do sedaj, je sicer za njega značilna recimo dokaj velika lekventnost oziroma zgovornost, vendar kar je pa pri tem recimo dobro, gre pa za nek, pravzaprav, že skoraj enciklopedični izbor oziroma nabor za tu biti, ki nas vodi v strast in v dvom, mimo neznanega kraja v nekakšen veliki dom ljubezni, pač v tem primeru. Uh, za stropnikova poezija je tudi do sedaj, že bilo značilno, da rečemo, mogoče mal, bolj tako navadno, pač ne, nekakšna hudomušnost. Uh, po drugi strani, kar je pa zopet ena izmed boljših uh, oziroma pomembnih značilnosti vsake poezije, da zna biti v tem tudi ironičen. Uh, v tej večplastnosti, pravzaprav pravih grozov besed, je na napovedovalec nekakšne pesniške domovine, če tudi se temu svetu, ki je kot vemo, oziroma kot ga poznamo, je otojen in potem v, nekem, v enem odverzu napiše, so se temu svetu vse muze skorbali. Druga z, z, pomembnost, oziroma značilnost te pesniške zbirke, ki bi spostavil, se mi zdi eh, hierarhija pomenskih enot. Avtor v zadnjem eh, obdobju eh, uvaja v te svoje daljše sklope, oziroma daljše pesmi, daljše enote pripovedne, uvaja tudi eh, krajše, že skoraj hajikovske miselne enote, Ob tem pa vlada tudi zelo dobro besedne igre, recimo, kot v časih včasih se človeku ne ljubi ljubiti in gre raje sam, ne duše zatemnjene, zlato sonce se dvigati, hoče samo to ubiti, a iz nje ne biti, ne zna ujiti stran. Po drugi strani gre seveda za zapleteno hierarhijo jezikov. Uh, ki, pa se, ki pa se zna ravno dovolj razkleniti, da lahko jezikovno, če govorimo tako, ja. uh, Ki pa se ravno dovolj uh, razklenijo, da lahko uh, za pesniško uh, uh, govorico strnemo uvid tega, kdo smo, in se vprašamo, ali nismo na tem svetu, takrat, ko smo v ljubezni. Mogoče navadno, ampak ampak če, če, če dam to konotacijo tega, kar sem rekel na začetku, da ne gre tle za, za navabno ne, gre pa za spolno razliko in podobno, seveda tudi eh, gre za drugačno prenotacijo. Eh, kompaktna, zdi se mi zelo dobra kompaktna sintagmatična kompozicijska raven, ki temelji na ozadju inovativnega izrazja in zanesljive strukturne razmejenosti. Včasih uporablja pa čanaforo, pa versnile, ritmično elfoničen, temveč povdarja tudi posamezna, posamezna pesnikova izhodišča, ki navajajo bravsko recepcijo k razmišljanju o različnih bivanskih držah. Zdaj, recimo, treba bi bilo seveda poverjati vsaki kritiki, tudi neki tahija kar se Recimo me zdi ravno najbolje, to, kar sem že na začetku rekel, mogoče prevelika zgovornost, ampak v tej zgovornosti, v te, v pripovednosti, je poseen odvolj tistega, da lahko zaznamo en tak, ta prav pesniški naboj. No, tako. Uh, pri tej zbir, ki se mi zdi dobro, uh, to, da je dodal eno tako zanimivo filozofsko mišlensko dialoškost, uh, ki bravcev spodbuja k razmišljanju uh, in lahko bi rekel, da je ta uh, dialoškost, kljub tej zgovornosti, ki, ki se mi omenil, pa se vsem konča z, z nečim kar se mi zdi pa poslova je pomembno in kar rabi vsaka poezija. Takrat namreč, ko izrečemo besedo, moramo znati biti tudi v tišini, da bi lahko to besedo razumeli. In Tako tudi končuje eh, en izmed zadnjih verzov pristopnikov je največje ljubezni so brez besed. Tako, tudi, eh, tako da bi izpostavil tudi ta efekten eh, zaključek. Zdaj, eh, morda bi lahko na koncu prebral eno pesem za občutek, a ne, ker verjetno si niste brali, pa mogoče celo večina ni brala in sicer bom prebral eno pesem, za katero vem, da jo stropnik velikokrat bere, kadar javno nastopa, in sicer gre za pesem, ki govori o poeziji, oziroma pesniku, oziroma statusu pesnika v tem trenutku pri nas pa verjetno tudi kje druge. Lapa, je naslov. Lapa. Nagnati je treba pesnike, zidati elektrarne, kidati sneg, kopati premok, graditi tunele. Razgnati je treba pesnike. Iz gostiln, iz crkva, iz gozdov, da nam ne stopijo iz temne sence. Utišati je treba pesnike. Preglasno vstopajo iz svoje tišine. A spitati jih vendar treba da osvajalci ne dobijo občutka, da nam jezik hira, nakačiti je treba pesnike jih razstaviti v muzeju novejše revolucije in opazovati njihove počasne ali hitre oblike razpadanja. Preparatorke mus, ki skupaj z njimi, iz čistega lubosumja do navdiha. Tega se mi zdi, da, da je ta pesem uh, Govori seveda o pomembnosti pesnikov, ampak na en poseben način. Prvič se mi zdi, ta način je ironičen, seveda, ne? ker če nekdo piše pesem, seveda ne govori slabo o pesnikih, ampak govori o tem, ko misli okolje o poeziji v tem trenutku. Um, Tukaj bi lahko mogoče celo govoril o nekaj brni apofatič, apofati, apofatičnosti. Ne? Zanika sicer pomembnost poezije, a, a prav s tem kaže na njen pomen, In to, da pravzaprav vse kakšno okolje, tudi če okolje govori s trenutnim jezikom neo, neoliberalizma neoliberalizma oziroma z nekim kapitalskim govorom, ima kljub samo še vedno enak pomen, kot ga je imela vedno in kot ga bo vredno imela, dokler bo človek. To, to vsem bi predam besedo naprej še vprašal kakšno vprašanje in sicer zanima me kako bereš zbirko v tej dvojnosti med temi zgornimi zapisi pod številko, manjšimi in in v drugačnem tisku in pa med pesmimi samimi. Sami, kako se je ta dvojnost v zbirki kaže? Ti si omenjal to razliko dvoje. Je to tudi en od na to? Ja, no, na, na, na vsa, predvsem sem mislil na drugo razliko dvojaja, ampak tudi gre, gre za neko hierarhijo odnosov, ne? tako kot vsake poeziji. Včasih ima tudi tist Italijsk Postranija, ki se piše. Včasih ima to pomen, kar vem, da je pač to vers od nekoga drugega, oziroma, ne? pač, da gre za misel, neko filozofsko ki ni pesnikov in nekaj podobnega tleh pač, tle se mi zdi, da je potrebno najti neko konotacijo, a ne? na kak način ta vers, ki je dodatn, ki neki naslavlja, ki nas na nekaj napeljuje, konotira s tem, kar potem opisuje sam v, v svojih pesmi. Na, zdaj, če me sprašuješ, kako mi to deluje, ne? recimo tam, zdaj se spomnim ravno teh lajovskih pesmi, ne? tam vedno napeljuje na nekaj druga, mislim, da tam da deluje v tem kontekstu, ki ga potem, kaj naj v pesmi eh, pač, eh, razvozla. Zdaj, eh, mogoče še eh, to, to, eh, ta funkcija ponavljanja v tej eh, štirki. Vaščas se, kot eh, se je že naslov, ljirsko sloverska gnezdo in res deluje tako da bi uh, našteval pač naslov geslo in potem razlaga skozi neko naštevanje skozi ponavljanje um, predloga iz mogoče pa še naprej uh, spet je to prepričljivo in um. ja to, to, to se mi zdi no to je mogoče ja to sem prav za prav mislem posebi podaral. to je značilnost njegove poezije kulkanega do zdaj spremljam. on je zdaj že par zbir ki jih je pravzaprav vse eh, eh, nekako usmeril v to smer. Eh, to je morda celo oziroma pravzaprav je posebnost v slovenskem eh, tem pesmiškem prostoru. A ne. Zadal si je, oziroma, hotel je narediti pesmi, eh, sicer pozoro tega slovarja, recimo, a ne, eh, eh, ampak ravno ra ra skozi to, Je, je pa na pesniški način povedal, slovarjen, oziroma slovarjenjem je povedal, pesniški način, eh, pesniško izražanje tega. Ne. Mislim, da je to njegova posebnost. Ne vem, kako zelo poznam, mislim, da nišče še ni na ta način pisal pesme. Pravno si je določil neke tiste eh, eh, temeljne izkorišča, iz katerih je izhajal. Eh, Za, za izvor za to, je pa, pa bil pač slovarjenje, no. Tako, no. vse na ta način sem jaz razumel tako. Mogoče še oh, ja. za, za konc, pa, da potem vsem predava besedo, eno malo hudomušno vprašanje, koliko od teh prvih treh kriterijev pa potem zadosti? E, okay. ni pesnica, to je očitno. <laughs> je um, misem za dostik kriterij da je že znan ali uh, vsem ravno ta uh, ne za njega ja no, re, re, relativno recimo uh, lahko bi rekli doha je znan slovenski pesnik uh, po drugi strani pa morda edini svoje generacije ki še ni prijel nagrado ne. Sam svet pa ne more dati, na v V Ljubljani si jo mogoče lahko kdo da. Uh, zadosti temu kriteriju, da je, no, ne, ne mislim ni slabega v Ljubljani, seveda ne. Uh, šalim se. Uh, preveč pa se je tudi tudi iz Ljubljane. Uh, ne, uh, tako, zadosti temu kriteriju, a ne, da sem izbral nekoga. Zdaj, če govorimo o ženskih kvotah, a ne, je treba še iskati pa kvote, ki niso z Ljubljane. To, dobro. Ja. Pa to, s realiteto pa javno, to se mi je zelo. Uh, v redu, uh, potem bi kar predal uh, naprej besedo barbari, uh, mogoče maj več bo pa tudi potem rekla, uh, ko boš pa prišla na s svojimi izborami, tako da kar barbare. Ja, ja jaz uh, moram vse en um, odreagirati na tole zadnjo um, besedo kvote, no, čist kot kritik, uh, zato, ker se mi sicer pri kritiškem izboru se mi zdi to, um, Legitimna, legitimen termin, no, ampak se mi zdi, pač glede na to, pač kaj zame kot kritika poezija je vedno individualna, se mi zdi um, to mogoče pač dokaj do, um, problematični termin za vstopanje v poezijo, no. Uh, Sve sem se reko, da prvi kriterij ni pa kvaliteta, a ne. No, ampak sem že ta izraz bi kvota, se mi zdi, ja, ja. da se da da uporablja logiko, Statično logiko, ki ni v bistvu nikakor ne more ustopati v poezijo zato bi začela svoje razmišljanje morda s tem, bi se pa navezala na več seveda na več punktov, ki jih izpostavu. Najprej seveda na najbolj um, očitnega v tej zbirki in to je pač uh, uh, tako, uh, kar se je pač, uh, kar izberka sama poimenovala, torej slovarjenje oziroma lirsko-slovarska gnezda. Um, uh, jaz sama sem uh, pač, uh, ta postopek, uh, se, kot sem se sprašvala o tem postopku, Seveda je fascinantno, koliko um, besed je možno deklinirati uh, okoli te, te črke L, ki je ena izmed, uh, pač to vemo, nasplošno iz uh, zgodvine satovne poezije, ena izmed najbolj spevnih, najbolj zvočnih, uh, eden izmed najbolj zvočnih soglasnikov v naših uh, apecedah. Zdaj, ne vem, Ivo, bo verjetno znal povedati, če ima v načrtu tudi druge črke, ali je bila pač ta črka um, izrazito uh, tista, ki si, uh, no. 15, 28, nekaj 25. Nimaš izbranih posebnih črk, um, ampak vsekakor je, je črka um, tudi zame osebno, no, pač, um, ena izmed, izmed bolj zanimivih črp, polk recimo črke R in še nekaterih. Um, um, mislim pa, zdaj, če se pač obrnem malo bolj na filozofski nivo, da je ta želja zaznačiti poezijo kot geselno, hkrati tudi želja po tem, da bi na nek način iz poezije naredili uh, avtoriteta oziroma um, zakon jezika, ne? oziroma to, kar uh, je nek drug pesnik um, v, v svoji pesmi omenil, kot uh, ni važno, koliko govorcev ima neki jezik, ampak je važno, koliko ljudi v tem jeziku verjame v poezijo pisano v tem jeziku. V tem smislu, um, so pač uh, vidim zdaj um, pri stropniku neke vrste mitsko vzpostavljanje uh, poezije kot, uh, kot pač tradicionalno rečeno temelja uh, sveta oziroma temelja identitete in to je ilustrirano v, skozi, skozi uh, ta prometejski mit, Po eni strani so ta lirsko-slovarska gnezda, tista nedosežna gnezda, do katerih pač vsak uh, uh, orov ne pride, ker je govora o, o orlih. Po drugi strani so pa te um, orli... Uh, uh, Spet, genitivna zveza v podnaslovu zbirke je vzbuja mnogo vprašan namreč, ali so te prometejske orli, tisti, ki ogrožajo poezijo ali tisti, ki jo pišajo. Um, skratka prometejski orli, če se vrnemo na uh, mito prometeju, so sda tisti, ki Prometeju kljuvejo jetra. Ne? Torej so tisti, ki, ga, ki prinašalca ognja uh, v bistvu uh, kaznujejo zato, ker je, je pač ljudem prinesel ogen. In zdaj, v tem pomenu, um, če je poezija, verjetno, podtalno kot ta ogen, a ne, se pravi, kot, um, uh, kot po eni strani temelj civilizacijskosti oziroma v tem smislu tudi zakon, zakon, ki se pač po eni strani uh, v naših civilizacijah, civilizacijah pisave, Uh, vdejanja kot slovar. Um, ali so v bistvu te, uh, te orli um, lahko tisti, ki napačno verajo, napačno uporabljajo morda tudi tisti, ki jo napačno pišejo in jo s tem zlorabljajo, ali so v bistvu orli vsi tisti, ki ne zmorejo do teh uh, lirsko-slovarskih gnezd. Um, to je morda ena plat te zbirke, seveda um, bi se lahko navezala tudi na Zoranovo omembo um, um, vprašanja družbeno-kritične in angažirane uh, uh, plati uh, stropnikov pisave, ki je po eni strani povezana torej, z nacionalno identiteto, ki je jezikovna. Koliki, v kolikšni meri je v bistvu pač, um, ta identiteta uh, v stropnikovem uh, pogledu ironizirana, um, na nek način zmehčana z, z to in uh, Recimo, ko pač stropnik zapiše tangice domovine, naprimer, ko je uh, Uh, ravno v tej pesmi, se je umenil, um, ko je pač uh, na platonski način, ne, kot, kot državnik, je treba pač pesnike izgnati iz države, oziroma tipične, tipični politični, uh, tip v tej pesmi, ki se je pripravil, je resnično izpostavljen tipični politični um, moment ravnanja s poezijo. Meni se da ta pesem zelo pomembna, ker dejansko... Mislim, to vrže to kost, kost, ki imamo tudi na naslovnici zbirke, to kost v bistvu uh, uh, debate um, med ljudi. Ne? Torej, po eni strani, torej, tudi v našo slovensko sredino, po eni strani seveda poezija vla narodotvorna, po drugi strani uh, v tem trenutku je um, politična uh, volja um, usmerjena bolj proti tej uh, atitudi izganjanja pesnikov. Um, um, po drugi, no, zdaj, drug, drug uh, vidik, ki sem ga pa hotla izpostaviti, je pa v bistvu ta lahkotnost stropnikova, um, kjer je, jaz sama vidim recimo te nadnapise, um, ki, uh, ki, v katerih je bilo pač prej vprašanje, um, kot neke vrste um, poskus da bi um, raznejše vprašanje, namreč um, v tekstu se mnogokrat pojavljajo aluzije na Biblijo, um, razlage v bistvu nekih širših civilizacijskih pojmov um, na vrhu imamo pa v bistvu to lahkotne lahkotne promenadne um, v bistvu, um, utrinke ki se mi zdijo med seboj povezani kot kot neka zgodba kot da bi v bistvu Stropnik pravzaprav pisal to knjigo kot, um, kot nek um, pendant pasih radosti oziroma, uh, ko pač pišeš, ko sprehajaš uh, psa, uh, se ti utrinjajo uh, ti um, lirski, um, lirski oziroma jezik, ne? jezik pač prihaja kot kot, recimo, igra, kot, kot se pa igra na prehodu na tak način se pač um, dogaja tudi ta igra um, z jezikom. Um, in, um, mislim, da je predvsej, uh, recimo nekje, uh, Stropnik ima tudi vers, ptička, Psička Aja, prva urednica te zbirke. Uh, se mi zdi, da pač to nekako tudi na ta vidik pokaže. Um, torej, če so me te prve pesmi, začetne uh, labodja, te labirinske labodje, uh, lagodne uh, labodnice, spominjale na postoke, ki jih izredno hermetične postoke, ki jih upravlja Andrej Medved, um, bi vendar umenila, da je stropnik tukaj na medveda naredil variacijo in uh, ga je nekako prizemljil uh, van, dodal elemente, anekdote. Um, naredil je morda enako, enak, enak napor um, raziskovanja besedne materije, vendar pa nikakor ni ustal uh, popolnoma odtrgan v bistvu od tega uh, sveta, kot je Tako pač lahko ta forma medvedovska recimo, čeprav tudi ni samo medvedovska generira. Um, morda samo še no, ja, morda samo še ta, to razmerje ki se omenil med gostoposednostjo in molkom bi omenila na strani tri in uh, pesem Lobanja, ko stropnik zapiše Na koncu greš sam, na tečaj jezika strahu, a ni več slovarjev, vse besede so razsute, samem v sebi si snažna čistilka. Uh, torej, um, vendarle v tisti globili pesniškega hotenja uh, so besede niso, niso autoritativne, niso vezane na slovar, niso so in so in poveže jih v bistvu samo tisti pač jaz. Uh, tako jaz razumem to pesem, se pa morda um, zaključujem na tej točki uh -huh. Tud, mislim, da je kar najbolj, da še je Jerneja k besedi, pa eh, nastavkov je, mislim, da sicer že odprtikl nekaj, ampak naj še je Jernej nekaj svojih misli prispeva, pa bomo mogoče potem zatrljali debat. Prav. O, mene je kar začutil, da sta obajz postavlja to pesem Lapa, ki se mi zdi za to zbirko zelo netipična, Uh, v tem, da je ena redkih pesmi, uh, kjer pač, uh, ki sledi eni sami misli od začetka do konca. Uh, to je pač tukaj, tako je, tukaj jasno vidimo, da to je pesem o pesnikih, o tem, kako je danes pesnikom in tako naprej. In takih pesmi, ki bi jih šlo tako lahko, da bi šlo tako lahko te zbirke tako lahko prodrve, malo. Mene je, tako kot je Barbara omirila pač tiste začetne pesmi, Um, to je, kar se meriti, še skrajno hermetično in medvedovsko, recimo. Če recimo, citeram, labodjo ena, iz vrtinčaste vode, iz pretrganih strun, iz plesišča nevtopljivega lista in pomodrelih trav, iz krča, iz plodove vode, iz odtekanja v radosten strah, iz beline zasanjenosti, iz razbitega okna, iz vidkega vrtu, iz objema oteknih prstov, iz drsenja po ravnotežjih čutil, nobeno nje vpešalo lepočasneje stoplicejo, štiri peresno na ukrebeni muštic. To so pravzaprav samo posamične podobe, iz tega ne robimo neke, neke misli, ki bi tekla od začetka do konca, o, od začetka do konca pesmi. Na, na tej točki pač ne ni jasno, ta iz, kaj iz česa, zakaj to gre sploh gre, kam to gre, oziroma sploh kam plude. Skratka so fragmenti, Otvarjajo zbirko. A, ne? Uh, ja, ampak takih je še naslednjih, mislim, da so skoraj svega dve in srednjih. Značilno je, da te pesmi izotvarjajo zbirko. A, ne, in, no, in je, pa ne, ne zaključujejo, ker na koncu imaš pa, pa več zaključnih. Torej, ampak sem zelo, da um, se to še ja, ja, pojavljajo. Ker pri Medvedu recimo se to pojavlja brez forme med tem, kar tukaj se mi zdi osmišljeno tudi na začetku, rekimo, na, ja. ja. ja. na koncu, pa... na koncu koncev tudi v labirinske, se prav, pač nas zapedajo, recimo neko brez potje in tako naprej. Se strinjam, ja. ja, ja. Uh, no, vsem, veliko pač, da je to zbirko res treba brati naravni zbirke, ker v posančne pesme pač praktično ne je ne mogoče prodreti vse te začetne uh, in pravzaprav um, nekak nas poskuša tudi samo sam odvrn od preveč analitičnega branja recimo v nasti. kjer pač na začetku omenja recimo gnile borovnice ja, gnile borovnice in neko obvat in potem kasneje pravi, in oh, okoli je gnilih borovnic kaj če je mislil v gumbnico, a kaj na, na verzi počne v gumbnici in povrh v kaj je mislil z obvotom, iz dobesedne vljedečne tertine misliti v gumbnico. To je dobro. Po en strani je to so da posmeh šolski interpretaciji, pesmi, v smislu kaj je pesnik misli z čim. Po drugi strani je lahko pa, da pro, tudi so, ne posmeh, mogoče to bi bilo preostro, ampak um, argument proti branju ki bi poskušalo zdi tukaj razstaviti vsako so postavljeno dvojico besed recimo krvavi mak erotično fontano mlada srna in možgana um, In kaj je še tak besopostaven ga so tukaj? Uh, a skratka da se tisti ti obrazi fragmentarno ko, Ja, mislim, ne, ne bi nekaj preveč, pač je tako fragmentarno, da, o, da iz tega potegnemo v bistvu samo neke podobe, o, ne, pa, ne pa nekaj nadgradnjeg, oziroma, da se pač ta nadgradna izvrši še na le zbirke, ko se nekako pač motivi toliko časa že ponavljajo in, počas, in se nekako počas sestavljajo se povezuje v drugačne kombinacije, in tukaj se mi zdi pa, da nekak se vzpostavim tak zanimiv, o, zelo konsistenten pesniški svet. O, recimo, ne vem, motivno je to, zelo, zelo konsistentna zadeva, zelo klasična v glško smislu. Ne vem, mogoče so posanične kreščanske elementi, ne, ampak po drug strani se mi pa zdi, da so celo programsko odsotni z nje. A ne, jo? Ja, te tvoje... Po, jo, ogromen. Ne. Ne ne. ne, ne. ne Ne sem bolj te ampak kač tudi ni imel. Ne, ne, ne, čisto biblijčne so. Zelo močna politična in biblična in identiredna. V bistvu vse pesmi bi brala skozi... In v takrat, bistvu, mislim, res, če vse, kar si to zdaj citeril, se mi da pade, no, ne, uh -huh. mislim, ne. Ja, ne, če berjetno, ne. Berjetno, res ne gre za neko programsko odsotnost tega in da ta kača recimo in tudi drugi simboli, da so lahko tudi biblični. Ampak ne vem, na neki počki sem jaz zdeljena mogoče pa res to prav nelašč odsotno. Ker recimo, po drugi strani Grškega podobe je pa ogromno, pač tukaj je polno svega oboje, svega, mitološko in, ja, kasne, in biblično, in ne, to sta dve, ne. dve tipične podlagi evropske civilizacije. Ne. Ja, ampak ne se da bi tukaj šlo za neko spajanje Grškega ne in Bibrijskega, ampak zaradi s krt apoteozo Grštva. Uh, In Mislim, da je, tudi, da je tudi to končno razpoloženje, ta končna ljubeznska naravnanost te zbirke, da je v temelju nekak uh, dionizično jezično uh, da gre tukaj za neko ekstatično uživanje sveta in užitek v svetu in seveda v osebah, ki jih je v njem mogoče Mogoče, no, kar se biče problematičnih zbirke in bi se pa kar strinil mogoče, s to mestoma z besednostjo. oziroma s tem, da meni se tukaj nekak sestal pač ta klasična grška podoba, ta motivni sklop, tematski sklop, Se mi zdi pa, da preveč, preveč podob pa mogoče ostane tudi z tega in nekako funkcionirajo kot samo, mogoče navržene. Je pa seveda res, da to pa spostavila po drugi strani neko lahkotno besedno igro, igranje. Tukaj pa spet je, je kvaliteta te zbirke. Tako, to se za gledal. Začetek, hvala. Zdaj pa najboljš, da preden še uprajamo debato, še z rukav pocukamo pesnika samega. Vprašanj, oziroma tem odkratih je bilo že kar nekaj. Mogoče začetek ta L, črka L kot začetek vsajga gesla, začetek vseh pesmi, zakaj točno L? Tukaj je Tomšič na simpoziji slavistov pa ga je tristovčitno spraštvalo, zakaj tako pa zakaj pa tako, in je se pravsem privezno to napisal. Je, da, no. Kaj bolj dva, to je delal to neko več, bi se izlago verjetno. Tukaj se je Imamo precej slovenskih pesnikov ki, ki so tudi dobri kritiki, in v dobri pesniki, interpretele drugače tudi pišejo je spoštujen kritiko počaščen, kar ste povedali in bi tu več misl svoje, kot pa zagovarjal to, kar ste mogoče nakošče interpretirali. Gle je pač ena umestna faza, da teba gledate celoto, kolega je konkretno oceneval v literaturi pred tema letoma prejšnjo zbirko in tam si govoril v bistvu drugače tudi o sliki med Ne, kritiko pa sprema, ne? Mislim, da ja, ja, se je vzino od knjigo šlo, ne? Ja, ampak se pa ne spomnim, več kaj, kaj, spremno, spremno, spremno, kaj se je pisalo. Zdaj si povedal, da. ne? Tako je to, ne? Recimo, pač jaz sprema zdaj kritiko, eno govorjam kritiko s kritiko. Ne? To ni slovar eh, grške eh, mitologije, eh, to ni slovar eh, eh, svetopisemske mitologije in teh pomenov, ampak je predvosto slovar menakolije in paradoživosti. To dvoje stvar že 25 let, začel se z ABC, potem je kot knjiga Šumevcev, ČŽŠ, mm -hmm. potem je kot knjiga D, Zato smo veliko ker je 50% slovenskih spolšnih 100 knjigov uvrštilo zaradi vizualne podobe med eh, lingvistikom in slavarje, pa je to <laughs> Tako pač je z naših tižnjicami in za tižnji da ni pomembna sebina, ampak neka vizualna druga podoba. Za ja, ja, je to smo za te življeniste, je tako pa so se pa fej naše naši plaznih Tako so ta da UDK spogledali mi jasno. Potem je nastal E, triambijal, potem je nastal F, H, gdje prišel z katka do L, zdaj je nastajanik potem Peter v knjižjo, ki je pa nekako zbolj zgoščeno, nik ti ne znam povedati kaj, sem pa ti hvaležen, ker se mi je odprl eno ko jih nisem videl, to dejansko to soba. Me je da je avtor, ki sem pohotel nekaj povedati in odgovoriti in mislim, da bomo uspeli, ampak to niso predlogi. Medveda, mogoče pov slovenske literarne kritiki, kritike razume iz, iz temi predlogi V, IS, ampak je preprosto in preprej nametnost. nametnosti. Ja. In tako je treba Medveda tudi razumeti njegovo poetiko. Znači kritiki s prezovskimi standardi gledajte drugače in imate predvico. Zoran je kritika, ne bom jaz ker pregloboko pozna rane moje, poezije in jih tudi vidi drugače. L je torej, umestna faza, to lahko govorim Ta knjiga je ena iz vedretih mojih zbirki, ki v kateri ni niti ene pesmi. Po moji poeziji zagotovo ni novene lebezenske pesmi, objavljenih je, je proko 800, na tiste nekako 800, pa bom, da bi lahko katero vdo priberi pesem, posredno mogoče ja, Zdaj, kaj lebezenska pesem je izpred svojski standard. Jaz preprosto, ko ne morem pisati na melaholejšem bregu, pišem za otroke, tudi tem poslovarjim po črkovnih fazah ki otroci, ki črke odlične razumejo. Mm. A potem se skleminjajo oganke in tako mm. naprej. To znanom, eh, Men Mene je bilo malo strah tega napramenja, eh, ker jaz kritiko skozi neke druge stvari, ki po všem življenju visoko spoštujem in se nas pripiram, kot tudi uredniki tako naprej, pa vedno pravim, da je poezija in kritika skaj ki me ne pričate niti približno. Zato še posebi poklon izora da je ki sta in pesnika in kritika, ka tudi, kako ta pol v sebi eh, zlagata ne vem, to sta dva, ki se ljubite in se sovražite. Eh, tega jaz v sebi eh, ne bi znal nikoli izdružiti. Zato tudi neko je video, ki je izganjamo nekje na našem koncu, je noter poli mora za kritiko ne, ne bi bilo. Zato je tudi ta revija bila predvsej povožena, ker svet literature, poezije, pač vodite kritiki. in ste uh, imeli nič proti temu, proti revidijskim kritikom pa še najmanj, da ne greš te profajne ljudi. Uh, Često je pa drugo, da s to svojo oskustjo, uh, jaz se prezdvojim, kratek kot pravnik, desetletnica, dvajsetletnica, ne objavljena v literaturi sodobnosti. in to je moj stav. Ne objavljeno, ničesar ne bo tudi kritike, ne? Te bi uspjela po dolge času, če bi uspelo bi tudi to oceno prepovedal, ne? Pač vsak različno prezlujemo in parodiramo in e, se postavljamo v prve vrste, zakaj tako, bi mogoče zora, ampak to niti ni, zato omizije. E, to znam povedati, jaz mislim, da v eno pesedo odgovorilo vse to je dejansko dialog z e, mojo psičko Ajo in kaj sem danes srečal eno čudovito čuditega kuška kule, ki mislim, da je rast eh, naše gostiteljica in gostitelja eh, mimo vidkih hrtov. Je pa spet na let, to je vse na let, lažno. Dovolj je nerazumljivih pesmi, preveč enakih in istih se pari le med seboj. Pesmi lažejo in kradejo pogovom čas, ogen in črke. Pesmi vse pokradejo in muze lažejo linijo na vdih, hrzajo sedlo, poljubljajo ladje, omamljajo težgane trse v prsih. Besnice lažajo pesnikom. Moških pesnikov itak nikoli ni bilo. Le ukradli so dno večnega soda in bogovom stopala, ki rišejo sledi po srcih, ki jih nihče ne želi ukrasti, ker srca so vsa enaka. In se parijo, po istih krogih laži zato pod sedli galopa ni zato pod ladjami globine ni misna studuril na voda je eh, prometej zastopan to sem jas to je bilo to je pa a, a harkho jaz ja ubrasem harkho tle bi samo neki do to ta festival je sicer namenjen kritikom in eh, pesnikom ne Ampak kritika, ne, sama kot takšna evalvacija, dekodiranje in tako vse naprej, ne, pa vendar le, ni nameneno samo pesnikom ne, in kritikom, da se med samo pogovarjajo, kar je seveda zelo pomembno, ampak seveda tudi bravcev. Ne, tle, tle je pa mogoče ta moment, ko pa pravzaprav ne vemo, morda, Pa zna pesnik tudi Bravcu povedati o tem, kar piše. Čeprav pa po drugi strani, seveda, res, da oči ne znajo nikoli gledati sam na sebe, ampak se lahko vidijo samo v ogledalu. Ampak eh, hočem povedati to, da kritika je pa vendarle namenjena tudi v neki meri ne? Večina pesnikov ne zna, je prezapitih, a pa se ne upa povedati to, kar kritiki znate. To je posod po svetu, to je Tisti, ki pa znajo, pa poznate še za Ja, jaz, če se lahko še umešam v to debato... Jaz, jaz sem jih prej umenjala, ne, pač kako, kako se v meni dogaja ta, to razmerje. Pač, jaz sem hkrati tudi prevejalka in sem pač opazila, da ko razmišljamo o besedah, pač stimo raz, razmerje besed v mojem jeziku in v, drugač, v drugih jezikih, kjer pač lahko gre beseda v različne smeri, oziroma isto besedo lahko na zelo različne zlo različne zorne pote obrneš, se mi zdi, da je pač že to neka pot interpretacije in da v bistvu pač uh, odkriješ, uh, uh, mislim da je to kar dober preizkus, no to uh, strukturo, forma in notri Seveda, ko pišeš uh, se veliko stvari dogaja nezavedno, ampak um, ta druga faza, ne, ki je pa potem faza ker vzamen kritike tudi na nek način neke vrste pač prevajanje, tako, ko si rekel, pač prevajanje do hbralicu, bra, pod hbralicu, skratka. Včasih bralec, morda ne bo spontano prišel do neke, do neke pesniške materije s tem posredovanjem, s tem prevodom, bo pa začel, recimo, bo povržen vodo, bo začel uh, V splavati bistvu v tej materiji in uživati v njej. Če recimo nočeš poskušati neznane hrane, pa ti en pove, zakaj je dobra, je pa pa probaš ne? Je pa to. Pol. Bez kritikov ne literature. kar rečete, tukaj, se svojate, Tkaj, mi ne zdi glavna, ne povedi, glavna funkcija kritike, ne, ne, ne, da pač povede nekaj slabo ali dobro, da uči mm. pesnika, ampak bolj ne, neke vrste, pač je tudi na nek način Prometeja. Ne, ta, um, Strednik, ne? Zdaj ne bomo pokletno v tej zbirki, ampak recimo jaz imam pač možnost poznati korpus slovenskega sredešovskega učiteljstva ali nazijskih profesorjev, profesor in profesor, tako naprej. In že knjige nimajo vse neke spremne besede, ki prosto ne znajo uh, uh, posredovati uh, recimo ne vem, deja, dejaštvo in tako naprej. Zato to je potrebno. Ta to estetska urodnota ne more biti. Brez tega ni različno. Zato je vnegde. Umeri, je celotno to tota. je celotno proces, celotno proces, to mora biti, kar je treba pozdraviti. Zdaj, to ni odgovor avtorja, to še najmanj, prej smo se zelo napogovarjali, izpokrejene, zakaj se avtor da kar počuti, ko da sedi recenzijo, kritiko svoje knjige. se to ni odgovor njemu dobro to je popularizacija kritika katero, je tudi tako, branje misem Tud zato, zato smo tudi trije kritiki e, ker vsak pač neko svoje namreč to je e, to, to je misla da tudi ni videne enega, da je že tri partije tako naprej kaj ta, z tega pride pa ne vem Ta različna videnja, upam, da se bodo še kresala, so se že kar začela, zdaj bi pa predal besedo Petri, ki priguje loko. Jaz sem nekdota, da se narežem na Zorana, kot pravi, da so obravci. Jaz sem tu knjigo uh, brala prvič, tudi bralka, torej po vsem odprto. nekega večera v aprilu, ko sem jo dobila v Mariboru na Vitezi, in uh, sem si označila tri pesmi, In hecno dve ste že bili na glaske obrani, tako prosim, avtor je še za tretjo označen, ja. ki jo bo avtor uber da prebral, pa še to, da takrat se spomnim, ko ste se hrašovali o teh nadnapisih, jaz sem razumela te nadnapise kot nekaj iz realnega zonalnega sveta recimo, ne? tudi znotri, če zameš, da je to del pesmi, to drugi del je pa bolj nek infiman, oziroma nek bolj notranji glas in da se ti brali kot uh, samostojno celoto, če bereš samo te nadlapise za, za živitev, to je več moja dobranje, ampak povedu to skrop, ki je vredno samo volja od mene, strani pa 56, krati je moja označena, ki še nisi bral. Ne vem pa, kaj drugače zbereš, kot Jo, jaz bi imela še eno vprašanje, če lahko predbranjem. Uh, in sicer, ki si rekel, da nisi napisal ni ene ljubezenske pesmi, bi me zanimalo, Če je tale pesem na strani 44 levitev uh, slekla, mi boš pretesno misel v sebi, to seveda je lahko… Kaj je za tebe element levezinske poezije? Gledaj, pa te, no, nas je učiva slovenska, bla, bla, bla, poezija, določenice je, vidiš, da levezinska nekaj, ne? Kaj je za tebe element levezinska poezija? A sporočil na plata je besedna nekaj? Ja, pač je nekaj notranjega, je nekaj razmerje. Mislim problem, se smo na deset pojeve zdali, da imamo tudi pol pesmenih levezenskih, vsaka pesme, kot kaže, levezena. No, ampak peč za je mesec je, recimo, ta pesem govori o razmerju med dvema, gotovo, ki je sveda mogoče na ravni besed, ampak na, na, na ravni besed se dogaja skoraj da na, na ta erotični način, no ne? oziroma pač ta drugi, ta ženska sogovornica v resnici, razkrije, mogoče če gre, seveda gre v celotni zbirki za vprašanje besed, spoznavanje besed, pridobiranje besede, iskanje besed, tudi tvorjenja novih besed, ampak tukaj ta ta sleklo je v bistvu, um, pač uhod, um, v besede, ki ti ga konkretno da drugi, oziroma druga v tvojem primeru In jaz pač razumem to kot ljubezensko vesem, na nek način. Jaz se Kako? Zdaj, uh, le, eno je beram uh, avtor, se te ne znam, govoriti. Uh, znanje da me boš pripričala, da je to ljubezensko vesem, da je <laughs> starajo <se lejo> tam. Da <laughs> se pač... to je dialog, ker pravi s Za Zdaj ali kot to pesem posetim taj. Ja, pa naprej, preveri si moto, ali se to torej kača, ali si kača, potem ti posveti ni redko kdaj je kača, ja. to, že sama, že sama to je dvoumen, ne. da Se Ja, pač po biblijskih interpretacij. ampak... Peč, um, ženska je, je pač po Bibliji iz Biblije je, no, ni pravitu, druge ne, interpretacije, kjer je v bistvu ženski spol povezan s Kačom. Se ne boš povrta, se da si de ne boš Ja, ampak ja, ni Kača v drugi je, konotaciji. Kača ni v žen, konotaciji s tem, Kača ima drugo konotacijo v Bibliji. Kako? Kako? Ženska ni Kača v Bibliji, Ne, se še, že Kača je Ne, ni Kača, ja. Kača je simbolna česta, drugega v Bibliji ponujanja ja, prepovedanega Slučno, ja, sadeža. Sločno, Ja, sločno. Ja. Ja, ja. ja. ja, to se pravi, mislim, tudi ne moramo zdaj neposrednega, neposrednega stika med tem uvedbenim citatom in pesmijo samo, ne? ampak … Zdaj, da s patologijo, če bi vrsti odloven, ker ni <laughs> Ne, prdo, da ne bo kakaj napreščega zaneva, nekaj, da bi neko tolj pesem se priplišal, 100% pa ženski, viš, to pa je to, ženski bralec, moški bralec, zelo ne, zola vetru, Vsak bralec je drugačen. Absolutno, se to je ravno umetnost poezije. Ne, sveda, se tukaj gre tudi za vprašanje tesnobe, recimo, ne. Če bi bom ja, ja, Zdaj bom bom lahko? Ja, zdaj ne, smo se... Mislim, da vsem zaciklil, več ali manj pogovor dveh. Dajmo vsem zdaj uh, razširit debato. Uh, zdaj gre direkt replika ali gremo mogoče v eno drugo smer. Mislim, Nem, če bomo zdaj rešili, ker se mi zdi, da ste sami še na sprotnih in, in uh, ne bomo šli kaj deliti. Uh, vsi trije ste, uh, se mi zdi, da omenjali in mogoče tudi kot glavno uh, slabost, pa v kateri ste teh prati vi dobre stvari, to zgovornost. Gospod uh, besednost. No, tega uh, ja, ja. tega Ja, ja. Tukaj sem se jaz predtem označila. Zdaj bomo res ja. de to debato tukaj prekinali lahko nadaljujete ja. odaljujete potem. Um, no, sej tudi, če sem prav sam to še, sej tudi, če je ljubezen, skako ni nič hudga, ne? Če sem ja, prav razmjel, ne? Ne. ne? To je samo zato, za da si bom hotel govoriti, da je tudi vsejenje lahko, ne? Ne, ja, ne. pač špet. A lahko? A lahko ne, zdaj ne, bom pa sam dokončala. Zdaj, čisto imenetno kritiško misel. Samreč, uh, uh, pač, uh, kritika, če smo se pač začeli tudi na splošnjo kritike pogovarjati, kritika je pač seveda um, tudi na nek način stališče bralca, stališče je sicer treniranega bralca, ampak seveda pesnik ni, ni um, lastnik vseh pomenov. Seveda mi je jasno, da to ni samo ljubezenska pesem, ker govori o človeški tesnobi, ker govori v bistvu to kratke kot je, ker govori o jeziku, ker govori o misli, ampak Del, del tega, ne, in tudi, tudi nekaj čiste, jaz ne vem, če čista ljubezenska pesem, kot taka, obstaja, ampak del tega je seveda lahko interpretiran tako. Ne? No, tukaj zdaj končajamo debato o ljubezenskih zbirkah, mislim, da to tudi ni glavno in poglavitno vprašanje za to zbirko. Ja, naslov, naslov zbirke pa je, ne. Ja, ni naslov zbirke, je v V redu. Zdaj uh, bom, bom jaz zastavil eno vprašanje in sicer... Goran, prosim. Uh, se pravi, ta uh, zgovornost oziroma gostobesednost je bila, mislim, da vsem trikrat iz strehust uporabljena. Iz mojih? Ne, še enkrat ponavljam. Nisem tega omenila. Uh, pa me uh, zanima tukaj, uh, Sam, uh, sam Ivo je omenjal, uh, da, da gre za pesmje me melankolije. Uh, jaz tudi mogoče vidim, da uh, v teh pesmih uh, nastopa neka napetost med, uh, med težo pesnanja, pa med hkrati lahkotnostjo. V tej goslobesednosti ni samo neka lahkotnost, neko nizanje podoba, ampak je hkrati tudi... Uh, raumo mislim da prek tega prometejskega motiva tudi uh, nekaj teža izreke uh, kako kako se to zdaj, um, ali pa komentar na, na to mogoče pa deza, zaplavamo v drugo smer. No, meni men se zdi raumo teh da se, čeprav je prej rekel, ne rekel, da, da pač ni tih biblijskih, men teh, biblijski. teh pod enot se mi zdil je zelo veliko, ne, ne samo iz, tega, iz, iz mitološkega sveta, iz bibljšnega, cel kup, eh, cel kup nekih podob, nekega podobja eh, iz vira, ki, eh, iz, iz, eh, tudi iz Bibličnega ki se jih potem da prenesto v neko drugomisleno enoto, ki jo lahko eh, pač razumemo tudi v današnjem svetu. Ne? To podobe se mi To se mi zdi zelo pomembno. Ne? Je mogoče res to, kar je prej ne, na začetku rekel, da se začenja, da, da gre kar za neko nizanje, a ne? iz tega, iz, iz ne vem česa vse, a ne? se neke misli poraja, ampak se potem izteče v krat v neke misli, ki imajo na koncu, ne ostanejo hrtko v zraku, no? da rečem enostavno. Ne? in uh, ja. in ma, ma, ma pa pesniška zbirka do, do dovolj teh, teh teh to pač kot teh odpomenski annota, ne, tako da niso uh, navadne, tako ne? Mhm. banalne. Ne vem, no ko ja, mogoče uh, zdate uh, se prav um, mogoče uh, bi te vsem podrezal še na to raven celote, ne? Uh, kaj, uh, kaj točno pa pove potem tukaj, na, na tej ravni, uh, ko ti prebereš uh, celo zbirko, ko izluščaš vendar neko podilne niti z tega, kaj? Ne, se, uh, uh, veliko da ne izluščaš podilne niti recimo ene misli kot izbirka, zbirka vse ni nekako če tako razumite. Jaz bi rekel, da to pač pove nekaj o poeziji in nekaj o življenju in o tem, kako se to, ne vem, o nekem dotikanju, dotikanju ene celote in užitku te celote. To sem, ni, ni to misel, ni to pač neka štorija, ki bi se zdaj vrekla od začetka do konca, nisem mislil tega, ne. ne, ne. Ali za to, to bi da gre tukaj, no. Mogoče še eno vprašanje, mi kazalo, ne. Zdaj, če se je ena pesem, ki ne pade v Pravilno slovarsko navajanje. In to je 23, da sem lačna. je to kakšen poseben namen, ker ta pesem, med drugim, tudi zdaj ne vem, ali jo potem začneš začne brati, avtomatično brati kot pomembno. Ta pesem opozori na, na konec. Zadnj, zadnji vers te zbirke gre nekako. Zadnji vers te zbirke sem citiral in potem uh, v, lahko nekako skočeš tudi na zadnji pesem, ki govori točno to okončati tam, kjer so pričeli drugi glodajme. In potem še um, ta podnapis druga, kurs, druga pisava. Zdaj ne vem, a je zaradi tega, ker uh, je pesem ne pravilno uvrščena, jaz prepomembno berem ali dejansko nos s kakšem posebno vršenjem? Mene je ta pesem pravilno uvršena, res za te besmi se zgodi tudi založbam, da nimate dve zadnjih verzov. Zdaj še ni poglubil, jaz sem mih, ampak je bil prepoznam tiskarni, tako da druga verzija, ko jim jih ima, ta ali nekaj imate, bi jih vrednjih nima, ampak to ni ta 23. Zgoraj po abecedi gre celno kazalo, vse pesmi grejo po abecedi, razen ta. A ja, nekako pri je ja, to pa to, ne morajo ja. biti prva. Na to pa je, da to pa še popaz, Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, na slovenskih jezika, in slovenskih celih, takrat to sem zapisal. Hvala, imaš pivo. Da, Ta med sedaj kodiča, veš, če kveš pišeš, če ti da avtomatska nedelja od Ta bi morala biti e, e, prva, apsolutna. U besedboljška. Zobliz, Od teksta ne ja. Sest, sed, ja. nič e, Je pa na Si prepričan? Ja, mislim, da je, ker In tam tam malo ma mečuri, ko si jih drugaštiko natančil. Po no, mojem to nekaj zaradi nečesa, drugega. Poljak je, jaz sem pril srečo, zdaj je preko nekaj RS prilbe, to je ena prevodoslovka. Malena, gleda se ne poznate. Poljak je malo rovno kako je si zbirka. In mi je sisula, škod, da je danes tu, kako so... Zdaj, uh, mora sisula, absolutno, da je nekaj Po svetu so znotraj teh študijev, kako naj zbirka bo skonstruirana in te bodajajo literarne vede v rovno odpozornosti nas tega. Nik ni se zasledil, čujem, recimo, ne, in mi je všeč, kar ste jih povedali, jaz ste se nekaj način, da bi se nebo, hvali, ne bo hvali Razmišljaš, ampak to je pač, da to ni za autorim, to je, govorimo pač o nekem tipu neke zbirke, mogoče gleda zlade Janeza, ne vem, tvoja, se bom poslušal po isto da je teženje braniti mojo izpreko, potem se bom grnil v vlasu, ko na nekaj pa jaz, pa če bom prišel, da besedim. Te vem, Petra, jaz ti bom to Hvala. Nisem nam da Nekaj, jaz lahko še kaj penderja po mojem publike. Gdje iz publike še kakšni intervencija? Nekaj se mi zanimivo to, na to, kar je opozoril je jednej, ampak vsemo opozoril, uh, in sicer, uh, če sem prav razumela na to, da poliko pesmska besedila ne, gled, ne gledeš skozi ta izbirki in konstrukcijski skelet, ki so zelo različne, Um, recimo, jaz vem, da sem se očitno tri bolj enosznačni, ali kako, ali za me vse ali se mi zdi, da se mi priča, ali se mi priča, ali se mi priča, ali se mi priča, ali se mi priča, je se teorija o sestavljanju zbrh toliko pomembna, da si se tudi tudi ti lotil, že napisvnih tekstov postaviti v nek um, kontekst oziroma eno zgodbo, ki ste si jo zadavali, je to sproti nastavljanje? Ne ti podražno. Zdaj nam deveti leta na zbirki vsakeja, to je cela študija, recimo v knjigi držanja, to je moja, ne vem, za zame neboljša zbirka in službenja drživa. Moja najbolj brezvezna knjiga je, je veliki to Beka, kar je z ničaj zbilj, kaj jaz poezijo ustvarjam, to tudi niso tipiša spodilijske slovasti, gesla, gesla, to je knjiga Šumal recimo, to lasta imena mojega doma iz 17. leta. Um, tiste knjige mi bi bistveno več pomenijo in tudi bistveno več, nekaj neve poverjene subjektivitete, nekvizma pa tiste, kar je nekaj predeljeno. kritika, še ni tega vsega predelila. To je pa ena štolja, se svet po Petru vse skupaj in se zajebavati z tega slovarja, to je gore teklema enkrat, da je popalj in pa štekla, evo, on naj pa našo, da To je teoretično, to ni možno narediti, kaj bi jaz natredil eh, slovar eh, teh pomenov, ker to je be, be, trbutarstvo, da je utopija, nekrat ne, se je prižel in tistih nezpisal, tudi po tej knjigi. Da, da zgradnji poezije, snes, zbirke se ne je zdelalo dolgo, dolgo, dolgo, tako da ni to vrženo tako, kot pač prideje rata, Vse ima z pomenom, ne vem, ampak. To mora razkriti, ne eh, ja vem, kdo pravca, kritik ne, kritik veliko pomaga. In če bi spustili, recimo, interpretacijem eh, poezije, take, take eh, kritike kot je Barbara Bogaršnik, ko poezija ne beva zanimiva, ker je pa reč da reštekala in tudi poveh. Se ne smeš vsega povedati, ne? ker vsak jo po svojo razume. Mate, Vsem nisem vsega ti ne, povedala. Ti pa res tekaš, a ne? ti si potpelja, Štekala tudi što s komunikacije zmedvedal in In jaz te nevedal spredne besede zapisati. Za, in potem bravcev pa veš vse. To ni rekli. Ne povedati. Ne. In, obratno. Ne, vodim ga Obrat. mora, svoj pa šatu, Ne, obratno. Toto si ga še, če veš, hvalijo, to je, ne vem, dragi imel, ne, piše, ne, ne, ne, ne, ne, to zameglevanje po mojem ja. nima smisla, ker, ker to odvrača ljudi od poizije, po mojem. Kaj pa menjel, zdaj, Ne znam, ne vem, skritivne, Še enkrat, še vprašanje. To bogoče bo na nek druga. A tebi se zdi to za pesnika, v bistvu? Petudi, <Export> Evumi, em, em, enemo, čas, Temmu, pomagaš, za bralca, ne. Pesniku ne pomagaš spredno besedo, veš, za skritniku, ne. Bralcu pomagaš. In časovnem odobju pomagaš se... Ampak se bralci od poezije želi bistva. Se si ne želi v bistvu samo nekega, nek ne vem, um, pač... Uh, Vesedičenja. Bralc, je smislu nemo. Ne spremno besedo, mislim spremno. Se, ja. Tudi Bralcu ne spremne beseda, Bralcu nekaj morš tudi nekaj... Spremna beseda je kritika, Spremna beseda ni kritika. bolj Kaj Včasih je povedala to, da si uporočil da so ne, to je um, Sam to je vprosti, to je zelo socialistično dojemanje um, poezije in to nima smisla, tako ne bo, ker socializem pač vidimo ni in tudi ne bo in na tak način ne bomo ni kamar prišli, po mojem, če smo zare za poezijo, pač so se to moje mišljenje, ne, a veš, in zdaj recimo, če ti, Prosti, se bom vrnila na, na tisto to tvojo pesem, ki si pač prej omenil. Um, ljubezniška, ne, kjer v bistvu ironiziraš uh, spet naslov te ljubezni. Ne. Skratka, ljudje si predstavljajo, da je poezija, velik ljudi, da poezija je ljubezen in poezija jim bo dala ljubezen, in poezija jim nekaj lepega, poetično. Ti pacuki v bistvu s tem, s tem ironičnim pristopom, To stvar ti v bistvu opisuješ tudi izdajo, ne, tudi zvot to tudi recimo ta motiv kaček se kar naprej ponavlja. Tudi ga tudi v odnosu do Prešerna, kača poezija. To je vsaj mislim, no, da je to na nek način pa dialog s Prešernom o kačo, oziroma tudi to da od doma nespelala v mego kača, uh, Jaz v bistvu to ta tvoj neologizem ljudeš, ki je odličen. Mislim, da ga je treba izpostaviti, da ga je treba bralcev pokazati s prstom, ker ga mogoče sam ne bo odkril. Ljudež je v bistvu, spet, po mojem mnenju, ti imaš tukaj, začeneš ga s tem L, ki je vodilna reča NIT vse zbirke, hkrati je seveda to l, l, ljudje, ne, ljudež in noter imaš v bistvu tega bibličnega judeža, ki pa izdaja. Zdaj smo spet v bistvu pred tem vprašanju, ki sem ga na začetku zastavila, ne, In potem pač praviš, ljudiš ti bodo griznil uha, ljubjeno cono, tvoje ustnice sramo bodo pokorne. V bistvu ti govoriš o zlorabi poezije, zlorabi umetnika. Uh, in, uh, pač, prosim, pak, če to napišeš, to je v bistvu družbena kritika. Jaz sem zato, da sami sebi priznamo v bistvu ten, kjer smo angažirani. Ker to zares čutimo. V bistvu, smo pa, smo pa v bistvu v ne, živimo pa v nekem prostoru, kjer uh, nam poezija mogoče pomeni tisto notranje, kar za res mislimo, o njej govorimo pa naležnje način. In um, to ne gre, po mojem. Ne vem, kritika mora biti enako iskrena kot je pač poezija, no? Skratka, da zhajkati ali pa izpustiti na smrtni sovensci države, da tudi se je Se o istem, Na tej točki, res, če ni kakšne kratke intervence, bi jaz prekinal, smo bili vsem za začetek dost dolgi, kratek odmor potem pa nadaljujemo z novo vesmene.